As-salatu wa s-salamu ala rasulillahi wa ala anihi wa as-shabihi uman wala Allah nama dhuwana falla nerojim dhuwet në pritindim edha falla karkojim na salli avdata dhe bëkimet allahu qoqshin bi muhammedin salli allahu aleyhi wasallam bi familja tih shokr dha tajadat shindjekin këtë rukh dhrindin në funtëk së imotë të dhrudazër sëj prkët biografisë të pegamberit, sallallahu a të sallem, pasaj që quëtë Siraja Muhammadit, sallallahu a të sallem, ne kemi pasë rratë që të kalëmë në për stacionë dhe nxarit e nëshme nga jetët e ti. Mirë pa, sotë që të flasim për jetën e njëriju, për dirë sa është kërjes, pa dëshumë se edhe duhet ma arë dirët e një fazë ku duhet du të flitët e për fundën jetës e ti, në thëmë. Andaj edhe një danë gadal, në hanë takim pasakimi, këmi ardhë në këtë fazë, në piesën për mbyllëse, për piesën nërsa më të nëndishme, që fletë për fundin e jetës e Muhammedit s.a.ll. Allah në gjëllëval në Koran i ka paralelu sahabët, i ka përegadit se fundi që është i caktuar për zdo kries, i të kanë edhe Muhammedit s.a.ll sada që është njëri i dashën një i Allah Gjellëvoala, sada që vëpërnëtarija e ti është vetëm pozitivë e njëtë njësë dhe njësë njës, ka nevoj për teme që thatë, do të vijë kuva kërë edhajtë dhe të largohet nga jita e kësa i dunjajatë. Dhe për këtë koronin fletë në format të ndryshme, ende, ende pa u afru nështë edhe shumë fundi i kësa jete, Mëzotë Gjellëvoala i ka parlejmru më simtarët se Të pregaditin edhe për këtë, edhe për këtë fund Dhe kebë me kuptu se Sa so kanë qenë të lidur me te Sohabet e pejgamberit Sallallahu alai sallam Dhe sa so Dhe tëtë e kanë ndi nevojen Për prezenci në Muhammedit Sallallahu alai jetin e ty ura Kjo nga njëra Nanën tjetër Edhe është paralimin për gjitha Njërin dë një avë Edhe për ta që bëjnë keqë edhe përta që pojnë padrësij, edhe përta që pëngojnë në kajrin, është paralajmërëmë sërjëse në qofë se kjo njëri vdes, kush ka mundësi me mbejtë pas ti. Se Muhammedi s.a.s. delnë nga dunjoja, kujtë ka me i të ku pas ti me mbejtë me mbejtë dunjoja, as kujtë. Nëse i shdaq di kush nukoni përjetëshmë, te një kiametë, është kjo njëri e të të të të të të të të të të të të të të فوند وير بوت تشس اش اندitun me caktimin allah xhala wale ayedin se kur do te vdes ne ju dhe ku do te jet fundi ti prandaj allah xhala wale sul imran thot wa ma muhammadun illa rasul qad khalaq min qablihi ar-rusul afa imatu qutilan qalabtum ala aqabikum thumayyin qalaba ala aqibeihi falan yadurr allah shay'a Vëse jetë zillahu sh shakirin Në sunë Ali Imran Në jetën Në qënë e Këtërte katër Allahu gjallavala thët Muhammedi sallallahu alësallam Nuk është të tër Pos i dërguar i Allahot A i mbetët njeri A i mbetët kresa Allahot Dhe Si i til A i dëtë des Oma Muhammedun illa Rasul A i nuk është pos i dërguar i Allahot Ka arme mision të saktumë, misioni të ti është shpalja Efe imate e kutil Në qovëse këti buri i ndodhë që të vdes, apo të vritet Qfar dhe bëni jo? Do të këthejë një prapë këni qenë, për mbyseni, apo të të vazhdeni? Aj që e këthejnë shpinë në, në fërë sallaut Aj që e kushtëzënë vazhdimësin e kështë rrugë e me prezencën fizike Për Muhammedit sëllallahu a së shumë të adinë se nuk i bënë allahët dhe mazgjënë. Nërsa që t t i që vazhdanë të uti e dirinë fund, ose jetë zilëllahu shakirinë, allahët gjithësëse ka me i shpërbli falendëruesit. Ata që janë adrues dhe mirënjas dhe i allahët gjëllëhu ala. Ndë e këto allahët gjëllëhu ala përmenë, se e veçanta peygamberit sallëllahu shakirinë është të qenërit i dërguar e allahët. Por kërë nuk e bënë pavdekshëm. I dërguar e Për ndaj, kjo ka detyr, e kryin këtë detyr dhe vazhdojnë të utje. Por edhe ju kënë detyra, sës një për uvej kënë detyra. Edhe ju e luan një rënjë këtë dunja, një, një, një, një detyr e kryin këtë botë dhe vazhdojnë të utje. Dhe nuk ka rrugë të drejtë, dy janë, njëra është që njëri ju zonaruaj të lejthit nga rruga drejtë të përmbysët pasi ka qenë kthyr si duhet. Të i kthen shpinën msimive te Allahu xhalleu ala. Dhe e dyta është të vazhdon tutja përkund rrethonave. Me Muhamedit sallallahu alaihi ve sallam dhe pa Muhamedit sallallahu alaihi ve sallam. Me filonin dhe pa filonin. Në rrethonat e Susës dhe Rëndusës, çfarë do qoftë, vazhdon tutja. Këti i premton Allahu xhalleu ala se mundi ti nuk omëshkoj. Ose jallahu shakirin. A jeni shumë të qartë? Dhe pikër këtë ajat e përdojë e Abu Bakri, radiallahu ta'ala, në hujtë cili, i qeqëj muslimanët, kur ndodhja jo, ja, dhe më thonë, lëkundja dhe, dhe, dhe një loj, një loj, një loj, loj amodhije, mbretme në mesë të të të një, kur marran lojme nëse, vdish pe i gamberi sallallahu, e që duplasin për dhe karal, është rasul, dhe kjo kjo herë, të në funda, e që duplasin për të një funda, e që duplasin për të një funda, e që duplasin për t e enda pa usmu pegamberi sallallahu zellam ashtë para pregatit opinioni i besimtarua odo që ti jenë stabil ti jenë qendurën pregatit edhe për këtë dit tjetër Allah Gjallahu athot in neke me jitun o in nehum me jitun ti nuk je tjetër pas i vdekur dhe ata janë të vdekur kor kazmit kjo ajet nuk ka qenë pegamberi sallallahu zellam ka qenë i gjallë Po thuajse gjallëria e njeriu në këtë botë diçka kalimtare apo ndërsa ndërsa emrit origjinalisht i vdikut do të ji i tretton të kemi mundsuar për kose është mbethës i ngjitur apo ti i kalimtar të kemi mundsuar për kose është të jesh me një vendë në një vend caktuar kjo dunjo jaftë ç'është kjo dunjo kura si ka ardh ka hyrë në dunjosë patjetër ka dal poysa ata. Dhe Allah xhellon gjithashtu thot në Kur'an: "Ummaj'alna libashrin min qibli kelkhuld. Afa im mitta fa hum khalidun?" Në surën Al-Anbiya 34 Allah thot: "Ummaj'alna libashrin min qibli kelkhuld. As nie njeriu. Para teja nuk jakemi mundsuar për jetësin. Sko. Afa im mitta neshtif das A thuvallë, këta kanë me mejtë përjetëshëm? Jo. Në të tiftes, në të ty këmë të amashtë pjesin. E kujtë pas të e do t'ja japi mundësini përjetësisë? A s'kujtë. A da dajë sot njerëzit kërkoni, të shikoni, bëjnë eksperimentit të loj-lojshme për përjetësia. Gjitha këtu kanë të deshtuarë, po. Gjitha e janë këtu të deshtuarë, po. A se Allahu Gjallora dhërru si jetës, nuk i ka dhenë karakter përjetë Gjithëh pa përpjekje, pa përësiant kota. Janë të kota me blat bingjë do të na më thon këtë punë. S'ka mundsi për përësi. Nuk ka, nuk ka përësi në dunjë. Çdo ditë Allahu xhallahu ala dërgon shenja te kësaj te gjitha ditë, se kjo botë është kalimtare. Dhe për ditë apo. Ësht dita shkon vjen nota. Vjen nota, thush s'ka më bodit kor a që e pushton nata doken, a që është stabile, a që është erënjusën nata, thush ljargot kjo kora, bje momenti caktuar, sabahu dhe ljargot dhe nga dhe nëfështë. Natyre e gjelbruar, e bukur, thush Masha Allah, pas një kujt caktuar, ahon zverdhet dhe që fa ndodh? Dhe fillan të thohet, të bje në gjithet, Dhe të është veshët aje natyre bunë kurështë dhe dikure veshë me petë ku në gjelë bërë, dhe është ka nga përë. Po. Këto që fanë argumentët, që, fan, që ka të rëgojën këto? Këtë rëgojën se, ne jemi në kalime sipa, dhe Allah ja jo ja të thë, është një pejgamberi parë atëje, ne nuk jë kemi, asë njëri ju parë atëje, jo pejgamberi, asë njëri ju parë atëje, ne nuk jë kemi në përjetësinë, në përë. Në seti vdes, një ja, s'ka të pabdekshmë më për. Dhe kjo të ndëllëzë këto ajetë, edhe shumë të tjera. Krasë që të regoj një realitet. Që të të ndodhë kjo. Këto ajetë të regoj një qëka dhe për të këti realitet. Se mi thonë diku të kime dik, nuk është një qëka mësimi i, i, i, i caktum. Po e di këtë për. A po. Mirë po, për të iksaj ka një qëka. Se vdekja pastë kalim diku tjetër. Nuk është tretia, apo? Ti kalon në një dimension tjetër jetësor. Nga dhunjoja sikur se ke kaluar nga barku i Nonos, atje ke jetuar, njëriu jetu, ka jetuar në barkun e Nonos, më pa dek, s'e konsato. Ka jetuar në barkun e Nonos, në një dimension të caktuar jetësor, për që për sa ka qenë, çaja dhunja e tij këna. Ka donë këtë dhunjo, ka donë ku në dimension tjetër. Ka përfunduar jefa, ka donë në këtë fazë. Kështu është edhe kalimin e tjetër. Përfundon, kjo kalë në një fazë tjetër. Përndaj, kjo kalim në për fazët sektuara, besimtarit i alarmon për dhe që kaftër. Nëse pejgamberi s.a.s. më honë, parlenuat për vdekje, e që nuk kupto një loj, pregaditje për këtë vdekje, që farë nuk kupto për të tjiret, që Do më zeshmejtë të gjithë kam e vdekëm. Ndaj, kur Allah thotë, këmi e vdekë, është të vërtit që i kam e vdekë. Po, qëka ka për te këti lojmi që i kam e vdekë? Ka diqka, thëmë. Aja është në nënkuptuqshme, më brenda këti, këti, këti lojmi, më brenda këso informate, është një kërkjes tjetër. Ma di mund tjetë dhe kërsnim, mund tjetë dhe paralemrim. Qëfar do të bëshë pas djekës? un kjo është punë e kryme mos negocion për këtë punë as mos bëdua për këtë punë e as mos u mundoj më në asukë çeshtot ajo që të mbetë ty është përgatith çka pa sot çkë është e jote ajo të ski teatër që duñjo as nuk e ke në dur ardjen e as nuk e ke në dur daljen apo ai keni në dur ordinë jo çipni me ka përziht ku kur ka mur duñjo jo e asukë përziht dalën për sot mes dy realiteteve ardhjes dhe daljes në mbetet mundësia neve me përsaktur që ka pas daljes, që kjo është e jonë që kjo është e jonë dhe i kër realitet nuk këthirëve që informat po është në këtërsa edhe një loj para lejmërimi që që farë do të bëshat e para, e dyta kër Allah gjithë në nëvona para lejmës e këme vdekë Muhammedi sallallahu sallam këtu e dhe nëshesh Oto të fuqia dhe poshtet i Allahu të vare, këtë ala. Adopsia birit të adimit të. Këshë do qëfështi, Zotë i Gjellë Allah komët në poshtë me vdekja. E kështu i kam poshtë Allahu Gjellë Allah Gjellera të gjethë. Njerët, arrogantët, mendje madhët, e, e, e, e, e rebelet, e kriminalet, i kam poshtë Allahu Gjellë Allah Gjellera në formë ndryshme. Në formë ndryshme janë poshtë. Mirë po, dikujt i kam unsu Allahu Gjellë Allah që dë vazhdo më të utje. Apo, e ka lejua që për një kohë të saktume me ushtru aktivitet kriminal më katarë, zullumit. Në fund, e kam posh me vdekin. Ku është faraoni që të të enë rabbu kumul a'la, dhe, dhe para njerë të të të onë jëmë zotë juvë, ku i e së do? Ku e ka ushtrine, ku i ka ato? Ku është tajë, ku është tajë? Gjitë kanë shkuat, subhanallah. Dhe në shkuar e njerëzve, në tretë njerëzve, krasa që ka mësim për njëve që në shkujmë, krasaj, është në mësim halama i ma nëse kaqë. Ma dhështia Allahu Gjallahu Hala. Kullu shi ilhalikun illa vajgja. Gjitha gjë është e caktuar më u shkatru, përveq. Allahu Tebarak o tërë, better, Allahu të arë. I'm beth të arë. Allahu Tebarak, I'm beth të arë. Ndaj, kjo, kjo realitet që ta është, në kështisht informat, Por edhe një, parlerim nga njërë anë, edhe nga nga të tërë është një loj, ushqimi i zemrës me madherimin e Allah Gjellewalev. Për në kësu me së më dhe kumë të vdekinë. Parlerim për vete dhe madherimin për Allah Gjellewalev. Dhe se kërë pegamber, sëllëm, salë që ka pasë nërëj, që fa më rekullia ka e për Allah Gjellewalev? është që hanën kone të javë. Va. Ka odhëtu në përqetë në Isra dhe Mirajë. Sërshkepune voglë. Në fundë, edha e është të shabë. Gjitha këto. Shetet e shko ku të dukshë, pa po që ka të dukshë. Në fundë, kjo është fundi. Vëma gjëallëna një beshër një qabri ke l'khullët. Astë kujtë për atëje, nuk e kemë të dukshë për etësinë. Vua Vuaj sa të vuashë, knaqë sa të knaqështë. Në fundë, që kjo është epilogu Gjeshë Allah, Gjallallahu ala, kur fletë për këtë realitetë, në raport me Muhammedin sallallahu ala sallam, më thatë, Walel a khiratu kajrun lakem inel ula, edhe ahireti që ti ki me kaluatja, par ty është maj mirë se këtë dunia, fa. E qka e për kuptu kjo? Fësadën qëtërrishtë të rishto, të kërash në botë djetërën. Dhe kjo është një loj edhe ngushlimi për pegamberin sosa, nga sesurja të duha, Kazbërit ku? Në më e ke, a më gاسوhet me kase. Dhe një kohë është ndal vahje e është tall gruaja e Bulehebit, umu Jamila, është tall kon ai, ahud billah, ai shejtani që i vënë pas kalon. Ës po vjen mu. Ës kapordi kush këpucë ato nuk nuk nuk, nuk uh, kuptonte ajet e tërë të, të pejgamberit Sallallahu. Dhe kë është çetonte pejgamberi për skandullin, erdhi aty për ndërpe, nuk di çfarë ndodhi. Dhe, dhe isha sprov për ta. لكن <تصفيق> المسيح الله قال <أصحيح> والدحى والليل إذا سجى ما ودأك ربك وما قال وللآخرة خير نك من الأولى ولا سوف يؤطيك ربك فترضى والدحى وقشى ربك والليل إذا سجى وقشى ربك ربك ربك ربك ربك ربك الله قال بطءا درشيما نقول هل أنه قد نهب من نهب من ربك؟ Ma u ndauk rrobuk kuma qala beto nuk to ndryshime qe ju sken hisen to korrja beto naqi jom post me te me nat me dit me tempetom ma u ndauk rrobuk kuma qala zoti s ka praktis ti jo ast kalon absolutisht dhe wala lakhiratu khairun laka min alula ahereti boteze esht ahereti esht Mëjë mi përdu si kjo dënja, në këtë dënja njerët kështu flasën, kështu spërvojnë, të binë situatat pakëndshme. Allahu Gjallahuala i thëtë, përgjama së me dashtë, e këtu të bëjmë njëre, në hatën, pa atjo për ti më mire. Ndaj, është proces i zakëndshumë, normal, në rigja Allahu Gjallahuala, që njerës të mishë të kalojnë në këtu proceset, që këtu ora, ku pasku A hyrë të përtyesh më mirë. E kushtoj hyrjen e përtyem e mirë. Çfarë don kupton kjo? Se ti kimi dal gheta e kësaj e kësaj votave. Gjithashtu edhe kur ka dhysura i dha Ja'anassullahi wal Fath. Ka thënë parlamentim se ka arrit fundi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikose ka vonë mbi navas i Allahu Ta'ala nu. Ente Aisha, thot radiyallahu ta'ala, kur ka dhysi ta jetë kur ka dhysi sura en-Nasr don el Fath. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا كنت في ديم الله دشي لي بيتي دا يشهد ندركيه طوفات طوفا groupe groupe فن الله جل جلاله فسبح بحمد ربك برك صوتي ادري متسا يارثوني ياصاح شي كيفي قمر الله بايثوت سبحان الله بصف جل سوي كوها شكا كالكوكو نيبادات E tërë jetë, e ti ka e tash pëhet, që në dërëmë. Eta është la pëhët, që e ka ardhë funi, ta është bëni badetë. E, qëka kështë të bote e qëtash? E, po, ja, fëseb, bjeh. Po, ta është pak ma fartë, se po vje funi, a, ta është pak ma shumë. Ta është du shma shumë me përkërshutë me. Apë. E, pejga mersëm, i ka ardhë. I ka ardhë, më thonë, në një farlej, parelevinimës se ardhë funi e Me si më talë nukonjë, vërshmisht i për kushtë të mirë, po kanonjë limatë, nësi fillën thinja e parë me dalë e bardhë, e ta mundësime Allah me dalë, thinja e parë, fësebi bi hamdi rabbika, është të e pak ma shumë të spiën, se kjo është një loj parejmimi se funi po vjena, dërshimi, a po, apë, edhe, edhe thinja është një loj parejmimi, që të gëndë se, fësebi bi hamdi rabbika, së të këfiruhi nukene të vëve dallat doha t'u ka jaxeku n'n'dhir y ka ard y ka per kujtuzin kjo as peigamës apo e bara, po per kujtoj dukui pe mësht thinja bardh nuk do thosë vetë ty ku ndodh para she dikujt edhe kjo pata kujtara lë ballaxhë lola peshë qysh zbardh ky e zbardh dhe, e ti zbardh e këso me radh prandaj jeni para mi mes peigamëson i ka i ka, ardh, ka fundi apo do të thon po shkon ka ka fund jetës së së tij Edhe në fund da jeti që i kemi tse këtë haqërëm më të mërës Aljoh me akmen të lëkum dhinekum Wa atmen të alikum në ameti Wa radhi të lëkum unë islam e dhina Sad Wa plecova fene juaj Dhe e përmbusha begatin ti me nda jush Dhe e miknaqër që islamit jetë fene juaj Dhe më honë, misioni u përmbush Misioni u përmbush E tytë kemi prun dhënja për këtë mision Përfëndoj misioni Përfëndojnë edhe Jeta jote Këto Kurani kështu e trajton fundin e jetës e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Ne e tapat dushme, fillemisht, për gjithshme, ka me vdekjë, në shkon, pas te edhe, në mund të përshkazur me të rëguse, i karë dhe fundi, për një meqë, ta shumë, me ejte që i përmene mëtë. Ko dhe haditit shumëta, aje që r.a. të ala në thëtë, një di shimliet të këpigamberi sallam të gjitha gratë të tija, të këpigamberi sallam dhe Huri Fatimeja radhiyallahu ta'alaha dhe ashta sikur po, se baba i saj. Supa Allah thënë për Fatimen, kur e ke pa se ka dalluqi nuk është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Këtkje si baba i saj, supa. I ka përngjaj shumë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Huri Fatimeja dhe pejgamberi u gëzuar për ardën e saj atë. Dhe kur ofrua ia dha një fjalë në vesh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Fatimes radhiyallahu ta'alaha. Dhe ai filloi me çajin. Askush nuk dinte çfarë po ndodhte. Askush nuk dinte çfarë po ndodhte. Pastaj i thashën që afrohen disa u ofrufat i me Radhiyallahu Ta'ala ana e i tha diçka ndvesh pe i gambën jo, e Sallallahu Alaihi Wasallam, ajo ai floi më çesh. E ajo sheh Radhiyallahu ana nuk bëhej ratë çka i tha. Vin po në ato momente nuk i tregoi Fatimesh çfarë ndodhte. Nga se tha kjo është sekret i babas që ma ka lënë, nuk e shkuam me tregut ashtu. Kër ka vdikë për e njësallëm, atëre, aishë e rradiallani ka thonë Fatimës, e ka arë kuhët tash më thonë, dhe po tash i ka arë kuhët, e qëka të ka thonë? Dhe e në parë, kër këmë qajtë, ka thonë, në të tëtë se i ka arë funëni, edhe i ka thonë, vënië me sëllëfu e në leki, unë jam një parakaluës i mirë për të vjofë, dhe të të të të të të të të të të të është e mirë për ty ojë. Dhe kjo ka qenë parëmise peqëm është thefund. Kjo smundja e atij është smundja vdekjes apo. Pa pse ke qiesh pastaj, pastaj më ka thon baba, ka thon pejgamberi sa se ai ek novçë ti zonjë grove gjenitët atëra, domthon e ishte një gjë shumë po të se. Qase gjenitësh ngushtin për mosim turrë, soda që nuk mongan pejgamberi sa se më po kur thotë se së shpejt e kime ardhën dhe pasta e është përjetësi pasta e është vazhdimësi e kjo është një loj disponimi pas një loj mërzij edhe është një loj ngushlimëm në gjashon një ditë përgjambërën unë bandë të njëgjera të shukëve të tiri njëmi, dhe tha një robit të Allahut zotja mundësej me përzid mes betis dë ndunja dhe ngritjes të kaj e aj përzodhja që ka të kaj dhe ka Allahut të leo ala Po se e tha këtë pejgamersam, i radhen latët e Bubekrit, radiallahu ta'alam. Në një së kuptonit, që apo kënë këpër në një e tje, së kuptonit që i përkër në fjohë latët. E pas taj, kërë e pëtën, ose kërë ndodhe e që ndodhe, than sahabët e Bubekri shte me i ditur i pejneve, këj kuptonit nëse në parën e johë. E ka këpën dhe, aje robi i përmenu në hadith, që folte për te pejgamberis, ose mishte vetë Muhammedi, sallallahu alai sallam a daj par, par, par elemrej se po i vij e funja për, dhe ka qenj një loj përzidhi Allahu qëllahu alai ja ka mundsu Muhammedi sallallahu alai ja ka mundsu a daj me mërdu më të uqen a i ka posë mision dë njo pe i ka mëshëm skarnu në dë njo sa mërnu pe i ka mëshëm nuk kanen dë njo nuk nash ja, njerështë më dhaj po dhe njerëzit çenka kuptoi jetën. Jetojnë për marrëzu mision, jo për jetuam tonë. Po pse është? Kur Ricardo vdi ka mbarë të rëzollau te Allahun Çokal. Wallahi ka thonë nuk po lakojmë në dunjë për me es luginave, fushave, lumeve, nuk knaqej, jo për këtë punë. Po ajo që do mbetet zhig në dunjash, agjërimi i det vetverës. Po këm lodh ka zhigrimi që ja, po mbet zhig që s'të ne bëjmë ofton dhe namazin e atson. Çi kjo atje zgjik për këtë punë dunjoja. Omatirat. Ahereti koma të mira. Sa vlen me Lahumudin që kanë dunjon nga beqet e dunjos. Përndaj pega mëson në kaposmuc, më si, nëpër çkamën me dunjon. Misioni u përfundua, thejo u përfundua. Sahabat janë zgjeru, shtetiu formuo. Misioni krye vazhdon tutje, e lënd për sin diku tjetër aty. Arabesantori e tont dunjo me radu mision tikëron dunjo dhe jeta ku kuptim per se jetonin nje ne rrezik te kte projekt te misionit. Es me etu sa per tu, sa bohen e ka nje sik aj shomun aj shomun e ka nje sa bohun. Kur do scoje se ka ndoshim, kur do sco, ka lënë vjet nje sik kusht se para ni vite, ka lënë pesh vjet i njejte gjaj. Said kjo veta. Said. I vetmi sa nje ka ka bosht, ka hungur buk masum, ka thit oksigjen me tepër, ka pikur masum qi kaq dhe ka flet masum qi kaq. Dushimi vetem ose para dy vite, domthon me lica u ka pas me pak. Mos dyhet elite ujë ka pak më shumë apo. Çkaq do do njerëz ndryshimi i vërtet në vit është kë. Konsumatorët e dënyos. Meqë kanë konsumuar shumë kurçi më tepër. Ja, zgjom në konsum. Njerëz në kon, me neutral. Zo me neutral në dënyon, këtë kanë njerëz në ndër të dënyon. Ndryshimi vetë do dënyan tonë ndryj apo. Familjen tonë, bam është mision në pas. E pastaj zgjero u sot kë mundsi në ndryshimin e asaj që ke mundësi më shumë për të mirë apo çita kokoptimetata Panusha Çfarë kuptimin e njëri moment do një hap, veç apo nuk na është me, me shati? Sa është ky dënia për këtë çështë? Ktoën të tjera që buan do beqati Allahu që lavdëri, shoj zon beqati Allah gjelës së sy. Nuk është kjo largasoj, domthon, preven nga beqatia. Jo, ja, beqatia Allahu shoj sa të mundish vallai, shtetë ha edhe pi, po çka? Për shfarosje. Në emër të një misioni që kemi kry. Forcohu, se duhet për çdo punë pse flas muslimani vëllai s't jamë sapo në flight as nuk kam sapo më honger po pse i duhet kjo gjum për për të vazhduar motutin i duhet kjo ushqim për vazhduar motutin në rajim ne projekt veç një komisioni ja çta po me po pse flas po duhet të flas njëri vëllai ja sa kjo me e, flan, duhet të flas njëri ja flasi duhet të më thu në kum në fund namazit natës se ne fol savon simpunand ditën punë që duhet të bëjë ashtu po mer kuptim mirë po gjithamboshë që rrugës, qëllime, që Allah ka vënë te, kjo është pasta pa e keqja. Prandaj pejgamberi soni çfarë përziodi? Tha: Bëj rrethiqën e lartë. Atpo ai përziodi shoqinën e nalt, kur u tek Allahu më shkuat. Dhe këtu renduti, nuk shkoi gjatë, i erdhi vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne këtu parlemrimi çka thonë për këtë çështje, e si ka ndodhur praktikisht kjo? Ne do vazhdojmë të shaqur në takimet e ardhshme si si Osmou pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe si ka lối smundjen çfarë do në smundje dhe si erë dhe fundi i jetës së tij sallallahu alaihi ve sellem Allahu na mërson që një tekse botëtimë të dobishme të bësh të bëjmë punë vaja të bëshme që jeta të ket kuptim në hirë ndër realizimin e projekteve mëdhore në hirë e adhurimit të Allahu xhalla dhe besimit ndaj tij dhe, ti, dhe bamirësisë ndaj njerëzve në përgjësi dhe na mërson që përvendim ju të jetë i drejtuar ندولة على الله و جل و لا حشبار نكاش في <تصفيق> ذو فان برصد زوت يشهر ليه بديدك من عرشان وصلاة محمدين وعلى آله وصحبه وصلاة سيدة وقريم